Kiberbiztonsági biztonsági egyenesen lenni valaki, vagy valami fajta külön el hozzá. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok nagy tisztelettel, köszöntöm a kedves rádiót hallgatókat. Hát mondhatnám, hogy lehetséges, meg nem is. Tehát is. alapvetően egy ilyen gazdaságinformatikus, egy újfajta képzésben tud részt venni, ami konkrétan még egy közgazdász üzletember, illetve egy ilyen informatikai fejlesztő között van, tehát megkapja lehetőséget arra is, hogy számvitellel, joggal, stratégiával, emberi erőforrással gazdálkozjon, de ugyanúgy mellette fejlesztéssel, hálózatépítéssel, üzletintelligenciával, kereskedelmi modellek alakításával is foglalkozik. Én ebből az egész tudás halmazból így az információ biztonságot tűztem ki. Már kisebb kormóta és sok esetben mindig a biztonságra járt az agyam, és bármerre mente, az életben is azon gondolk Típusú biztonság, nem megelőzte a kérdésemet, hogy, hogy vajon személyesen az emberi motivációk hogyan játszanak bele a későbbi pályaválasztásainkba. Azt mondja, hogy kiskorábba is a biztonságra törekedett. Ez valami fajta félelem volt, vagy, vagy nagyon óvú családban nőtt fel. Szerintem az egy jó irány, és a tapasztalat is azt mutatják, hogyha az ember valamennyire a személyes motiváció alapján válasz munkát, az jó, mert akkor a minőség is meglátszódik az, hogyha őt az érdekli. Hogyha valakit külső motivációs tényezők támogatnak és segítenek minden mindennapokban, akkor úgy azért egy idő után ez alá csökkenhet, ha viszont az ember belülről jön a tűz, és őszintén szeretne csinálni, akkor sokat segíthet. Mert alapvetően ez csak egy egyéni tulajdonság az, hogyha valaki a biztonságra törekszik, és próbál akár a magánéletében is tartalékos lenni, előre gondolkodik, próbálok akár nyugdíjas éveire is mm -hmm. alapozni, az mindig meghatározzák. Mondom az életet. És mondjuk, ha már az informatika világban ő, nőttem fel, akkor ez a biztonság kicsit adott, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni. Azt mondja, hogy az informatika világában nőtt fel. Ez mit jelent a szülei, ö, ismerősei? Tehát, hogy ez egy ilyen ö, ismert közeg volt már? Gyakorlatilag ö, már kiskoromban is imádtam számítógépeket bücskölni. Emlékszem az első programokra, amiket telepítettem és így ö, gimnázium vége fel, amikor a nagybetűs életnek a pályáját kellett választani, egyetemet kellett választani, akkor úgy ö, az informatika mellett tettem a voksamat, mindig is érdekelt, hogy maga a technológia az, hogyan működik, ki lehetőségek vannak, és amellett, hogy az emberek és a világ is abban az irányba megy hogy mindent technológizálunk, mindent átültetünk a műszaki világba, azért látni kell, hogy ennek mondjuk kockázata van, mennyi adatvédelmi, információ biztonsági aggája merülhet fel, amiről nem is beszélt. Amikor arról beszélünk, hogy az elmúlt hetekben a személyes kontaktusokat radikálisan lecsökkentjük, óhatatlanul ennek az a következménye, hogy költözünk át egyre ebben a virtuális térben. Most olyanok kezdenek el használni IT, illetve információ technológiai új eszközöket, technológiákat, akik előtte nem. Vagy azért, mert kimaradtak belőle vagy direkt ki akartak maradni. Tehát, hogy van egy olyan lépése a társadalomnak, nem csak a magyar társadalomnak egyébként, ez nyilvánvaló, ami nagy, nem azt mondanám, hogy kockázatokkal jár, de, de nagy kihívással jár. Érti, amit mondok? Bele kell lendülnünk egy olyan, egy olyan formával együtt élni, napról napra alkalmazni, amiknek a kockázataival nem mondjuk tisztában. Igen, teljes mértékben egyetértek, és hát az iparág szereplőit és is azt is láthatjuk, hogy a legtöbb esetben evolúciós lépések maradtak ki, akár az akár vállati fejlettségű szakaszokban, és most úgy tűnik. Az informatikában is létezik evolúció, amiről beszél, ugye? Ebben is természetesen, és erről függően vesznek át ennek, mondjuk ennek a folyamatámból emberek, magánemberek, társadalmak, mert maguk a szervezetek is, és most ebben a helyzetben úgy tűnik, hogy 10-20 éves fejlődés kell áthidalni a embereknek, ö, szervezeteknek, ami a mi lehetőség is, mert viszont ö, nagy kockázat, és én magam is követem a sajtót, mondhatni kisgyermeke szülőként, ö, tanár gyermekeként, és nem igazán hallom, nem igazán látok arra vonatkozó információkat, hogy valaki az egész digitalizációnak a biztonsági adatvédelmi vetületéről beszélne. Mert tudni kell, hogy amikor mondjuk ö, emberek elkezdenek használni a nagy szolgáltatók, videokonferenciás, telekommunikációs szolgáltatások. Akár ebben a pillanatban ön megén, mondjuk egy Skype-ot. Igen, igen, tehát <coughs> ebben az esetben is adatok vándorolnak egyik szerverről a másikra, amelyen úgy a mi személyes adataink vannak rajta, ha nem is, ha nem is konkrétan mondjuk a lakcím, mondjuk biometrikus adatok, amik kikerülnek az internetre, és átló szándékkal, amit láthatunk is a mai világban, kiberbűnözők például a mesterséges intelligencia segítségével állítanak elő olyan digitális tartalmokat, tehát képeket, hangokat, videókat, amik szinte száz százalékban megegyeznek a valósággal. És e tényező mellé csak tegyük azt a tényt, hogy a legtöbb bank, megy nem a legtöbb bank, de egyre több bank átáll arra, hogy lehet mondjuk interneten, távolról ebbe a kamerán keresztül számlát nyitni. Tehát, hogy adott az, hogy majdnem teljesen ö, gyorsan ingyen előlet állít a digitális tartalmat, ami egy emberre jellemző, és egy pénzügyi szolgáltató elfogad egy ilyen digitális tartalmat ö, bizonyítékként, akkor sok esetben beláthatjuk, hogy ennek milyen iránya van. Azt mondjuk, sok esetben láthatjuk, hogy ennek milyen iránya van, de itt elsősorban a személyes károkodásról beszélünk. Van-e arra Magyarországon jel, vannak-e arra jelek, hogy Ezeket a könnyen megszerezhető, most könnyen megszerezhető információkat mondjuk egyéb célra használnák fel. Tehát, hogy ebben a pillanatban, miután szavazta meg a parlament a felhatalmazási törvényt, aminek van egy olyan rövid passzusa, ami a RIM hírterjesztésről szól, önmagában a törekvéssel például én egyetértek. Azonban mondjuk, most mondok valamit, az újságírókra ez bizonyos következményekkel vagy majd jár, vagy legalábbis járhat. Tehát létezik-e az információknak egy más típusú felhasználása, mondjuk biztonsági, társadalombiztonsági, állambiztonsági céllal? vannak elve jelek, hiszen ezekkel találkozniuk kell, uh -huh. hát ha van. A statisztikák azt mutatják úgy általában is, és kifejezetten az elmúlt időszakban, hogy a kéberbűnözők is aktívak, Például az uh -huh. adathalásztámalások nagyon dolgán megnőttek, még például pont az olyan témái levelekkel, amik mondjuk ö, segítségkérő levelek, a koronavírus megelőzési, indézkedéséhez kapcsolódó uh -huh. tanácsok, ezek hogy olyan levelek, amiket a pszichológiai manipuláció alapján építenek fel támadók, és szeretnének az emberre lelkiterhet helyezni, ezáltal elérve, hogy mondjuk egy olyan linkre kattintsanak, amit nem kéne, hogy olyan csatómány töltsenek le, ami kárték tartalmaz, itt például teljesen magánt felhasználom, és akkor a digitalizációs oktatásról vegyünk egy példát, mondjuk valaki kap egy tanuló nevében egy levelet, azt hiszi, hogy maga házi feladat van bele csatolva, a tanár megnyitja a levelet, másodpercek alatt lefuta a kód, és letitkosítja a teljes számítógépet, és mondjuk azt a hálózati szegmest, amihez hozzáférése volt az adott illetőnek. És ez csak egy ö, dolog, ami történet ebben a helyzetben, tehát maga a biztonság tudatossága gondolkodásmód az nagyon sokat számít, főként egy ilyen helyzetben. Mit jelent a biztonság tudat egy ilyen helyzetbe, amikor ismerős nekem a feladó? Hogyan tudok elégében lenni, de hogyan nem leszek paranoid? Én mindig azt a kérdést szoktam feltenni amúgy, hogyha mondjuk egy teljesen általános példámban indulunk ki, hogy ki szeretne egy olyan lakásban, egy olyan házban élni, aminek üvegből vannak a falai. Ki szeretne úgy aludni otthon, hogy nem zárja be az ajtót és, és nyitva hagyja. Tehát ö, gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy ahogyan a, a fizikai valóságban az ember megtesz bizonyos óvintézkedéseket, mert zsigerből ösztönösel jön neki, hogy megvédi a fizikai önmagát, ugyanezt kéne a virtuális, a digitális tér is átörökíteni. Ahogyan tényleg télikabátot veszünk fel, melegen öltözünk, hogy ne fázunk meg, ahogyan bezárjuk az ajtót, ahogyan ö, a kamerában most is a, az emberek tartalékolnak, ugyanezt a gond, tudatos, védelkező gondolkodásmódot kéne a fejben kialakítani, mert elfelejtjük, hogy minden egyes embernek a mai világban már van egy digitális személyisége, van egy digitális lenyomata az interneten. Ahogyan nekünk a fizikai térben vannak kötelezettségeink, lehetőségeink, tehát a, rengeteg milyen tudunk csinálni, ugyanez már harve lenyomat alapján is, és teljesen egyedi azonosító hangt alapján jelen van a digitális térben, ezért is kell például akkor vírusítót használni, böngészővel óvatosan filmeket letölteni, és számtalan több száz, több ezer olyan kis intézkedést tudunk a saját életünkben tenni, ami szükséges, mert alapvetően a mi saját digitális értékünk adat vagyon úgy csökken. Gondoljunk bele, hogy a DAC webben, a úgymond az alvilági sötétebb interneten dollár centekért lehet megvásárolni szkennelt útlevélmásolatokat, hozzáférés különböző bankháts információkhoz és mindenféle... Ön járt már a sötét oldalom? Bekukkantottam, hogy pontosan milyen elérhető információk vannak ott. Hát sajnálatos módon ugye a bűnöző szervek tesznek is ezért, de nagyon bújázzik, és főként mondjuk úgy, hogy a kriptovalutákkal anonim módon lehet fizetni. Ez azért még nehezebbé teszi a bűnöző szerveknek a dolgait. Bár azt hozzá kell tenni, hogy még régebben mondjuk a hadászatban, harcászatban, a, a támadó fél rengeteg mindent megtett annak érdekében, hogy kémkedjen az ellenfél ö, csapatai hollétéről, a stratégiáról, tehát be kellett öltözni. Ö, ezt pontosan megtanultuk történelemtanulmányunk alatt, hogy ez hogyan történt, most ebben a világban az emberek úgyman a saját életükkel kapcsolatos információkat közzéteszik, elérhetővé teszik, anélkül, hogy ezért nagyon komoly harcot kéne folytatni. Még régebben. Ha jó ég, önnek ez az egész egy élő. Lüktető valóság. Tehát messze nem egy ilyen kétdimenziós matrix kódok futnak a neon színben. Igen, erre próbáltam utalni a legelején, hogy igazából nekem ez egy ilyen élmény, mondhatnám, ilyen szakmai imádatból, megszállótsággal szeretem ezt csinálni, mert élvezem, hogy tényleg kihívásnak hogy mondhatni, hogy ilyen hivatásnak tekintem ezt a szakmát, és vállalkozóként is ezért próbálok segíteni mind a magánembereknek, mind a szervezeteknek abban, hogy ezt a digitális személyiséget értelmezzük, és aztán pedig megvédjük, mert már most is, de el fog a nap, amikor nagyon sokba került. Csak egy példával, hogy gyéjek, a világ legnagyobb hivatalos adatbroker cégei, amik azzal reklámozzák magukat, hogy emberekről több száz adatkörből álló személyiség profilet lehet megvásárolni hivatalosan a világ ilyen 10-20 áról Ennyivel rendelkeznek. Ilyet tudok venni, úgymond a boltban. Azt egyeztettük, és azt gondolom, hogy a sok hallgató számára is nagyon hasznos lenne, hogy a távmunka kapcsán fogunk beszélgetni a kiberbiztonságról. Mielőtt itt belekezdenénk a, a mélyebb témákba, itt említett nekem nemrég egy bizonyos támadást, ami a tegnapi nap során, tehát március 30-án történt. Mesélnek nekünk erről esetleg röviden. Igen, természetesen. Hát alapvetően arról van szó, hogy most a távmunka beköszöntével szervezeti vállalati kultúrát kell változtatni. Az a munkatársak, akik egy adott épület intézményében dolgoztak, ők most otthonra kényszerülnek, és mondhatni, pszichológiailag is kikerülnek egy cégnek a, a kiberbiztonsági részébe, mert az otthonaikban vagy magán, vagy mondjuk jobb esetben egy, egy céges már védett eszközön keresztül interneteznek. A napok történései azt mutatják, hogy az támadások drasztikus mértékben megnövekedtek, erre már a magyar rendőrség nevében is emberek kapnak leveleket, ami szinte teljes mértékben hasonlít egy valós éméhez. Egy támadás úgy kell elképzelni, hogy kapunk egy levelet egy feladótól teljesen jól, rendkívül szép magyarsággal, angol, német, vagy bármilyen nyelven megfogalmazott levelet kapunk, ami mondjuk a mi munkakörünkre vonatkozik, és még a feladó e-mail címe is hasonlít azért, akitől várjuk. Ilyenkor nekünk első körben fel kell tennünk azt a kérdést mentálisan, mielőtt kattintanánk, hogy valóban kellett kapnunk -e kapunk ilyet levelet. Bátunk erre, szükségünk volt arra, hogy arról a címről ilyen levelet kapjunk. Rendeltünk mi amúgy valamilyen szolgáltatást igénybe, vettünk valamilyen hitelkeretet, rendeltünk küldeményt az adóhivatalral, van folyamatban valamilyen peres ügyem sürgős segítséget kértem én. Nagyon sok esetben a legvére keresítünk az embert, ami az adott, területre az adott híre vonatkozik, mondjuk ebben a koronavírusos helyzetben egyre több ilyen lehet látni, ami intézkedéseket, sürgős segítséges támogatásra leveleket küldenek, és természetesen ilyenkor az embert ráveszik arra, hogy mondjuk kattintson a levélben lévő linkre, vagy töltsön le egy olyan amit a támadó állított össze. Na már most az első javaslat az, hogy mielőtt egy linkre kattintunk, a legtöbb böngésző és levelező kliens képes arra, hogy amikor az egeret a link fölé visszük, akkor megmutatja, hogy mi annak az adott hivatkozásnak a tényleges címet. Tehát például, ha kapunk egy levelet ebben az esetben a, a magyar hatóságoktól, hogy bizonyos ügyben minket kérnek valamire, és ott van egy link, hogy ott tudunk belépni, ott tudjuk megadni az adatainkat, akkor az egelet odavisszük a link fölé, és egyből kéri a böngésző, hogy mi a valós. Na most, hogyha mondjuk a hatóságtól kapok egy levelet, és mondjuk nem a nav.gov.hu címre irányít minket a levél, hanem egy click kraz teljesen értelmezhetetlen URL van ott, akkor feltételezhetjük, hogy már itt azért egy család szándékán a levélküldés mögött. Uh -huh. a igen, bocsát még akkor tehát, azt fontosnak találtam, hogy akkor hangsúlyozzuk ki, tehát hogyha van egy ilyen link a levélben, ne rá hanem csak vigyük fölé a kurzort, és akkor már megjeleníti a rendszer, tehát azt a weblapot, ami alapján esetleg már gyanút foghatunk. És akkor még annyit kérdeznék, hogy formailag ezek a levelek felismerhetőek, vagy van egy, egy, egy valami elsőben nyomás, ami alapján felismerhető, hogy itt valami, ahogy fogalmazott, egy családságról van szó, vagy valami hamis, kis Az elmúlt időszak példáit figyelembe véve azt láttuk, hogy már a legnagyobb bankok, díjfizetési szolgáltatók, telekommunikációt biztosító cégek nevében is megkeresik az ügyfelet. Régebben rossz magyarságon, most még megészen egészen pontosan szépen fogalmazva keresik meg, hát sajnos olyan jól sikerülnek ezek a támadások, hogy egyre több ember bedől, de minden esetben érdemes megnézni magát a föladónak a címét, tehát honnan jött a legvél, azt is azért józan azt észre, hogyha az ember megnéz, akkor valamit sejthet belőle, hogy ez nem valós. A másik, hogyha az link fölé viszi az ember a akkor nagyjából megtudhatja. Ebben az esetben azért figyelemmel kell kísérnünk azt, hogy legtöbb, munkatársunk, a legtöbb szervezet távolról dolgozik, és figyelembe vesz egy ilyen táv telefonos konferenciát biztosító szolgáltatást, nemzetközi nagy cégek megoldásait, amik nagyon jók, és meg tudják könnyíteni a munkát, azonban figyelni kell arra, hogy mondjuk amikor például mi ezt úgymond ingyenesen veszük igénybe, tehát amikor mi közvetlenül nem fizetünk pénzt azért, hogy egy ilyen szolgáltatást igénybe vegyük, azért ne feledjük el, hogy annak a cégnek azért van egy, van egy költségszintje, annak is vannak munkatársai, irodái, egy infrastruktúrát fel kell tartani, tehát magát úgymond lehet, hogy a bevételt azt nem közvetlen fizetésből fogja generálni, hanem mondjuk azokból az adatokból, amelyeket, mi adunk meg azáltal, hogy regisztrálunk. Az egyik legnépszerűbb szolgáltatás is, például felhasználók neveit, címeit, telefonszámait, munkakörére vonatkozó információkat, meg az egyedi eszköz azonosítókat is begyűjti. Uh -huh. És továbbá azt is lehet tudni, és azt is lehet olvasni a hírekben, hogy a legnagyobb nemzetközi adatdóká cégek, például azzal hirdetik magukat, hogy... Több száz személyiség, több száz információs körrel rendelkező adatprofilokat árulnak emberekről a világ, több mint 10-20 százalékáról, és természetesen, amikor az ember egy ilyen távkonferencián szolgáltatás használ, az is hozzájárul, hogy saját magáról kialakítanak egy ilyen profilt. De nézzük ennek a funkcionális biztonságára vonatkozó ilyen összefoglalást. Először is, amikor ilyet veszünk igénybe, próbáljuk meg saját magunk, tehát maga a szervezet saját maga telepítsa és üzemeltesse, tehát ne felhő alapú szolgáltatást vegyünk igénybe. Ez lehet az első bástja ebben a, a védelemben. Továbbá törekedjünk arra, hogy végponttól végpontig titkosított legyen a, a kommunikáció, tehát ugye ez arra szolgál, hogy ne legyen könnyen visszafejthető az az adott adatfolyam, amit mi beszélünk, mert természetes módon, amikor mi dolgozunk, akkor bizalmas kritikus üzleti információkkal dolgozhatunk, tehát mondjuk egy bankszektorban, egy, egy biztosítónál, egy egészségügyi intézményben, munkavállalók nevéről, telefonszámáról, pénzügyi adatairól, egészségügyi állapotáról, és rengeteg az információ hangzik el szóban, küldünk el mondjuk e-mailben, amiket a cégen belül csak egy személyes megbeszélés során adtunk át, tehát maga a kommunikációs csatorna is megváltozott, emiatt ezt e, külön kell védenünk. Amikor egy ilyen e, megbeszélés szervezünk egy ilyen platformon, akkor figyelni kell arra, hogy az admin fiókat például nagyon erős jelszóval védjük. Tehát maga az a személy, aki szervez egy ilyen távbeszélgetés valamelyik platformon, azért nagyon komplex akár, 15-20 karakter hosszú jelszót adjon meg, amiben felváltak azaz Vannak kisbetűk, nagybetűk, számok, speciális karakterek, amit nehéz úgymond feltörnie. Uh -huh. Zárdásképpen annyit kérdeznék még öntől, mert nagyon szívesen hallgatnám még, csak sajnos nagyon rövid lesz az adásidőnk, hogy... Ugye itt említette konkrétan azt, hogy ilyen álllevelekkel bombázhatják az embereket. Ha még most további példákat kellene néznünk, akkor mit mondaná, hogy miért kockázatos még hogyha akár a telefonszámunkat, akár mondjuk egy Facebook profilt, vagy a nevünket, vagy, vagy ismerőség nevét megszerzik. Tehát ezekkel az adatokkal úgymond kereskedni miért éri meg bizonyos embereknek, és mi az, amit még manipulálni tudnak ezáltal, vagy mi az, ami előny származhat ezeknek az érdekelteknek ebből. Mm. Maga a kiber bűnözés az elmúlt időszakban sokkal jövedelmezőbb lett, mint rengeteg más fizikai tiltott bűncselekmény. Amikor ilyen visszérés történik, ennek lehet, hogy van közvetlen anyagi kár, de viszont gondoljunk bele, gyermekeink, szüleink, nagyszüleinknek is rengeteg kárt tudnak okozni, és az ő életükbe is be tudnak avatkozni, ilyen a Rengeteg időst keresnek meg pont azért, mert ők úgymond, tehát jóhiszeműen nem feltételezve az, hogyha jön hozzá egy levél, egy megkeresés, akkor abból bármilyen gond lehet az ember. A virtuális térben valamiért kevésbé ugyanak sokkal barátságosabb, sokkal segítőkészebb, mint, mint a fizikai térben. Csak egy utolsó tanácsot haladjak, amikor például jön egy levél, vagy, vagy jön egy üzeneti megkeresés, akkor azt próbáljuk meg ugyanúgy kezelni, ugyan a fizikai térben valaki az utcán mondjuk teljesen ismeretlenül ö, odaköszön hozzánk, és akkor mond egy ilyen mondatot, hogy, hogy önnek az adóhivatal most x-százezer forintos adó büntetést át ebben a, az interakcióban. És akkor már is érthetővé válik a helyzet, hogy ami a fizikai térben, meg a virtuális térben van, az majdnem ugyanaz, de a legtöbb ember ezt külön kezeli. Igen, alapvetően a közgazdaságtan és az informatika világából érkeztem, ebben a, a világban ötvöztem a biztonsági tudásomat, ami azért nagyon izgalmas, mert most egy hatalmas átalakuláson megy át a világ. Mondjuk bele, hogy régebben, 200 évvel ezelőtt a legtöbb szervezett még fizikai jártó soron teremtett értéket és azt a fizikai komplexumot érthető volt, hogy, hogy miért kell védeni, mert hogy az volt a vállalatnak a vagyona, az adta az embereknek a munkát. Viszont a mai világban ez az egész átköltözött a digitális térbe, a kiber térbe mondhatni, és ez egy immateriális, meg nem fogható, úgymond adathalmazt eredményezett, aminek a védelme az sokkal nagyobb kihívás, nem látjuk, nem teljesen értjük, hogy mi történik a fekete dobozban. Mitől, is mitől kell védenünk ezt a más, esetleg valakiktől, akik ellopják ezt a terméket, vagy, vagy attól, hogy valamilyen más káros hatás éri? Tehát mi az, ami, ami a veszélyforrás lehet? Gyakorlatilag számtalan tényező lehet meg, mint, mint fenyegetés, lehet az egy hosszínulatú támadónak a célzott támadás, amivel szeretném gazdasági társaságunkat kicsit visszavetni, beszélhetünk itt ipari kémkedésről, vagy nem is egy célzott támadásról, hanem csupán egy ilyen robot hálózatról, Ö, nevezetesen azt lehet tudni, hogy ha mondjuk gyanúton felhasználó számítógépek felett átveszik a hatalmuk, támadók, KKV-kódot juttatnak be a számítógépükbe, akkor több 10-20-30-50 millió számítógépet tudnak fogni logikailag, és ebből úgy mondom, a botnet hálózatból tudnak automatizált támadásokat indítani egy fontosságú intézmények ellen, és ebben az esetben hiába kopogtatnak. XY ajtaján az olyan számítógépről támadták meg a Y-nevű magyar állami vállalatot, holott ő nem is tett róla, mert a hátjérben futkoráztak kódok, úgyhogy igen, érdekes és szétterjedt ennek a világnak a védelmi rétege. Te kicsit hozzá, akkor közelebb hozzánk. Azért is, mert jó lenne a félelmet is elosztani, Amit most mondott, az tulajdonképpen a kilátástalanságomat hozza előtérbe, hogy, hogy mennyire kiszolgáltatott vagyok de jó lenne a biztonsági érzetemet és a nyugvásomat megteremteni, pláne egy ilyen vírus okozta időszakban, amikor amúgy is eléggé feszült az ember, szóval jó lenne egy kicsit a nyugalmunkat erősíteni. Ebben, ehhez hogy tud hozzájárulni ez a kiberbiztonsági tevékenység? A szervezetek számtalan módon, tudnak ez hozzájárulni. Az egyik legfontosabb maga a gondolkodásmód. Tehát azt tudnám javasolni, hogy cégek vezetői a napi heti szintű megbeszélések témái közé vegyék fel az informatikai információbiztonsági érintettségű témákat. Tehát ahogyan átbeszélik, hogy hogyan alakul az ügy, üzletfejlesztés, az árbevétel, logisztikai, beszerzési, embererőforrás, jogi, mindenféle egyéb területnek a működés, hasonlóképpen az információ hogy beszélgessenek, és alkossák meg ennek a stratégiáját egy 3-5 éves időintervallumra, és mindenféle érettség, növelő intézkedéseket hozzanak. Létre például gondolkodjanak abban, hogy legyen egy megfelelő szabályzatrendszerti, elvi ö, szint, ami alapján tudnak működni, legyen megfelelő tudatosság, oktatás, Legyenek incidens kezelési eljárások, legyen sérülékenységmenedzsben a cégemben, legyen eszközgazdálkodás, és számtalan olyan területet fel kell sorolni, amit mondhatni egy ilyen, és stratégiába bele lehet építeni. És hogyha a tapasztalatok azt mutatják, hogy ha egy cégvezetéssel foglalkozik, úgymond a legfelső szinten aktív ez a téma, akkor ez szépen átvitatódik a szervezet operatívabb, taktikai működését támogató szervezeti egységekben, és ott a kollégák érzik, látják, hogy ez a vezetés tudatos, és szeretne azért tenni, hogy az ügyfeleink adatát, akit, akik ugye ránk bízták az adatait, mondunk, hogyha egy bankról, biztosítóról, telekommunikációs, marketing, vagy bármilyen cégről van szó, az ügyfeleink megbíztak bennünk mint céget, és nekünk felelősségünk van abban, hogy az ő adataikkal megfelelően gazdálkodjunk, és nem csak üzletfejlesztés és értékesítés növelés címen, hanem igenis ezt meg kell védeni, mert ahogyan régebben, és ahogyan most is mondjuk emberek a lakások bezárják bezárják éjszakára, bizonyos magánszférát hoznak létre az körül, ezt a vállalat életben is nekünk szervezetben dolgozó szakértőknek, vezetőknek tudatosan kell kezelnünk. Ezt hadd kérdezem, hogy, és ne, ne kekeckedésnek legyed, de hogy hogy nem a bizalmatlanságot ő, erősíti az emberekben, ez túlzottan, ami amúgy is a világunknak az egyik nagy zavar, hogy nagyon hiányzik a társadalmi szinten is a, a, a bizalom, és hogy, hogy ez a fajta felkészültség ez nem, nem ezt a fajta érzékenységünket he, fokozza csak. Hát én azt gondolom, hogy amúgy ö, ennek a témának is hasonlóképpen kellene lenni a szervezet életében, Ahogyan a fizikai térben mondjuk, hogyha valaki jön velünk szembe az utcán, ő teljesen névtelen név nélkül, és átad egy borítékot, hogy ezt az adóhivataltól küldték önnek, kérem nézze meg, és a benne lévő utajonát, utaljon át egy összeget, Ugyanezt megnézzük a virtuális térben, mondjuk egy e és formájában, az az igazság, hogy az emberek a virtuális térben sokkal jobban megbíznak másokban. Tehát ismeretlenül is, távolból is sokkal könnyebben lehet embereket rávenni arra, uh -huh. hogy valamit tegyenek mondjuk egy rossz ember vagy egy csoport érdekében. Tehát igazán érdekes az ellentmondás, hogy egyrészt a bizalmatlanság jelen lehet, de viszont a virtuális, ebben a kiber Térben, viszont az emberek láthatjuk, hogy rengeteg adathalásztámadással vesznek, le embereket ö, olyan tevékenységek akik nem szeretnének, ö, pénzt utalnak el. Ö, tehát, hogy számosan dolgok történik, ami a bizonlatlanság esetében nem kéne, és pont itt történik. Uh -huh. Tehát én azt gondolom, hogy igenis van dolgozni ezen a, a területen. A jelente ez a mostani helyzet, ami már is a, erre a világot érő ö, vírus támadásra gondolok, jelente valami kihívást az önterületére? Tehát jelente nagyobb veszélyt, vagy, vagy kell-e valami speciális dolgot éppen a koronavírus ügy kapcsán máshogy gondolnunk, mint ahogy azt eddig tettük? A tapasztalataim szerint leginkább ezek az üzleti folytonossági és a katasztrófa elhárítási tervek kellenek meg, tehát egy egy, egy cégnek rendelkeznek kell a intézkedési tervel, ami arra vonatkozik, hogy magát a normál üzletmenetet hogyan tudja működtetni, ha valami jelentősebb gond történik. Tehát például ilyen esetben, hogy járvány van, és mondjuk a munkatársak nem tudják ellátni a feladatukat, de hasonló képe lehet az, hogy egy informatikai erőforrás esetén, hogy az épületet nem lehet megközelíteni, uh -huh. nem működik a közműszolgáltatás, és hasonló, ilyen esetekre kell üzletmenet folytonossági terveket gyártani. És ebben az időszakban most leginkább sok cégnél ilyen ügyben dolgozunk, hogy amit már ugye korábban meg kellett volna csinálni, hogy ilyen esetre felkészüljünk, azt most gyorsan be kell pótolni. A másik pedig, hogy a távmunkára készüljünk fel, tehát amellett, hogy az üzletmünet folytonosságot garantáljuk, gondoljuk át, hogy tervezzük meg, hogyan lehet távmunkából átállítani kollégákat. Mondom, nagyon fontos az, hogy most beszéljünk azokról a dolgokról, amik otthon érhetnek, minket, illetve általában a munka során, de most kifejezetten sokan használják a saját gépüket munkára, amiken egészen bizonyosan nincsenek meg azok a védekezési programok, illetve nem tudjuk pontosan, hogy milyen támadásokra számíthatunk. Sokat beszéltek már erről a héten, de talán arról kevesebbet, hogy amikor kapunk egy kéretlen levelet, abban megjelenik egy link, esetleg olyan a szöveg, hogy kíváncsi vált minket, és rákattintunk, akkor mi történhet velünk, és hogy egyáltalán azonnal kukázzuk ezeket a leveleket, vagy nem minden ennyire veszélyes. Szeretettel köszöntöm. Egy ilyen esetben, amikor egy gyanútlan felhasználó rákattint egy szépen megszövegezett adathalászlevére, az első körben az történik, hogy az ember vagy egy egy csatolmányt, vagy megnyit egy linket. Na most általában ott a böngészőben egy olyan weboldalt, egy olyan tartalmat lát, ami szinte teljes mértében megegyezik a valós weboldallat. Legyen ez egy bank, egy fizetési szolgáltató, legyen egy köz közmű legyen éppen pont egy olyan oldal, ami távkonferenciás mostanság felfutó alkalmazásokat hirdetnek. Azon a weboldalon az illetőt ő arra veszik rá, hogy megadja a belépési adatait, felhasználó nevét, jelszavát, egyéb információkat, és hogyha az ember megadja, akkor viszont, mivel az nem a valós weboldal nem fogja beengedni, de a rossz indulatú támadónak a szervereire továbbítja ezeket az adatokat, aki viszont, Feltételezve, hogy a becsapott ember megadta a valós adatait, ő maga tudja ezt felhasználni, és akkor úgymond a valós bankba, a valós szolgáltatáshoz hozzá fognak férni. Ha pedig beléptek egy ilyen szolgáltatásba, vagy mondjuk egy, egy céges belső hálózatba tudnak belépni, mert egy kártékunkó lefut, hogy itt egy hátsó kaput a támadó félnek, akkor ott a hálózaton attól függően, hogy milyen jogosultsága van egy ilyen ö, kártékony kódnak, mindenféle más egyéb hitelesítő adatokat, további jelszavakat, azonosítókat tudnak összeszedni, tehát hogyha az első vídőbást túljuknak, akkor belül körbe tudnak nézni, és meg tudják nézni, hogy milyen sérülékenységek vannak, milyen felhasználó vannak, milyen adatállományok vannak, milyen olyan technikai problémák vannak, amiket amúgy, ki lehet használni. Vannak olyan problémák Windowsban, különböző programokban, amik lehetővé teszik, hogy mondjuk távolról felhasználói interakció nélkül hozzáférjenek kritikus adatokhoz, és mondjuk ilyen szavokat gyűjtsenek össze vagy pedig egy adott felhasználónak még a jogosultsági szintjét növeljék. Ami azért probléma, mert hogyha egy normál felhasználó gépén sikerül egy adminisztrátor és sokkal magasabb szintű jogosultságot szerezni, akkor azzal a fiókkal rengeteg művelet elvégezhető, amire nem is gondolnánk, és innentől kezdve már teljesen egyenes út van ahhoz, hogy kritikus adatokat gyűjtsünk össze külső tárolóra. Töltsünk fel, tehát gyakorlatilag egy ilyen átlagos szenárió az így is nézhet ki, és ez nem csupán a szervezetén, hanem a magánéletben is ezt tapasztalható, hogyha az embernek a saját gépen a ezek a kódok, és nincs neki mondjuk egy alap vírusírtó tűzfala a gépén, akkor ő is egy ilyen támadás áldozata lehet, ami még rosszabb, hogy ő maga is akaratlanul, de hozzájárul, hogy egy nagyobb ilyen robothálózatnak a gép. Izz tartozzon, és a robot hálózatot irányító ember akaratának vesse magát a amikor A háttérben olyan kódok futnak le, olyan parancsokat küldözgetünk az internet irányába, ami egy más érdeket szolgál. De erről mi nem tudunk, mert nem veszjük észre. Tipikusan ilyenek ezek a túlterheléses támadások, amikor kritikus infrastruktúrákat létfontosságú intézmények szerverei támadják, gyanútlan, óvatlan felhasználók számítógépéről. Ezt hogy tudjuk kiküszöbölni egyébként? Amire sokat beszéltünk a héten, az egyik az a biztonságtudatos gondolkodásmód, tehát hogy, hogy először is próbáljunk meg gondolkodni, hogy hova kattintunk, csak oda kattintsunk, amit szeretnénk, olyan oldalat nézzünk, amit szeretnénk, és amúgy, hogyha a tudatosságot tudunk végrehajtani, ilyen az, amikor a saját számítógépünkre telepítünk egy magánfelhasználóként, felhasználóként, egy, egy alap tűzfalt, számtalan ö, cég kínál mindenféle megoldásokat. Tehát a ternapi napon körben néztem, és láttam, hogy ebben a helyzetben civil szervezeteknek, egészségügyi dolgozónak ingyenesen elérhetővé tettek több hónapra, akár egy évre ilyen alkalmazásokat. Kereskedelmi célból nem hirdethetek, de gyakorlatilag annyira rossz megoldást nincs, hogyha van fent a gépen egy alapvirussító tűzfal páros, az úgy nagyjából automatikusan a felhasználó interakció nélkül el tudja végezni a dolgát, és véd a kártikony kódok ellen. Tehát mondhatni, hogy egyik intézkedési csomag egy ilyen vírusvédelem, De meg tudjuk azt is tenni, hogy veszünk egy külső... A bocsánat, azt elfelejtettem mondani, egy ilyen vírusírtónak az éves díja 6, 8, 10, 15 forint, tehát a havi szinten, mondhatni havi szinten, 1000 1500 forintért, már ugye. lehet vásárolni egy olyan terméket, ami megvédi a digitális vagyonunkat. Tehát érdemes átgondolni, hogy milyen, mennyit érnek a nagycsaládi képek, a videók, a hangfelvételek, a rengeteg munkahállományunk, és tegyük mérlegre, hogy mondjuk akkor ott van öt évnyi munka a számítógépen, de viszont havonta mondjuk ezer forintért ezeket még nagyobb biztonságban tudom megéri, vagy nem éri. Ezt mindenkinek el kell dönteni. Továbbá pedig érdemes mondjuk rendszeresen biztonsági mentéseket készíteni a számítógépről, telefonról. Ez is egy egyszerű megoldás, hogy veszünk egy külső Winchester, egy adathordozót, amelyre heti havi szinten elmentjük azokat a legfontosabb információkat, amire nekünk szükségünk van, mert hogyha egy kártékony kód, egy vírus, egy titkosító program a gépen, akkor az minden adatot szinte visszaállíthatatlan módon titkosít, és nem tudjuk visszanyelni. Ha viszont van egy külső tárolónk, ami rajta van az összes adatunk, akkor onnan könnyen vissza tudunk állni. De persze ez egy ördögi kör tud lenni, mert ha erre a, a, a külső tárolóra álmod vírus, az vissza tudja fertőzni a gépet, és az ottani összes adatot is le tudja ö, törölni sajnos. Mondjuk, hogyha most az emberek, ö, akik hallgatnak minket, és nincs még ilyen tűzfaluk, vagy vírusítójuk, Gyorsan föltelepítenek. Akkor az elkezd futni, gyakorlatilag letisztítja a gépet, mindenféle adatveszteség nélkül jó esetben? Gyakorlatilag egy több funkciója van. Az egyik az, hogy a háttérben fut és őrködik, és meakadályozza, hogy az ismertebb kórokozók lefussanak a gépen, tehát egy ilyen láthatatlan bástja a háttérben, ez az egyik. A másik, hogy rendszeres ütemezet, vizsgálatokat tudunk futtatni a számítógépen, nem azt jelenti, hogy megnézi, hogy az a vírusírtó és egy központ adatbázis viselkedése mint alapján van a gépünkön olyan történés, ami arra utalna, hogy itt, itt valamilyen ö, család dolog történik. És akkor emellett ö, kiegészítő funkciók is vannak, például, ha az ember elveszi az eszközét, akkor azt ö, lehet ö, törölni, meg lehet találni az eszközt, lehet titkosított adattárolót létrehozni, tehát mindenféle fejlettebb magasabb szintű beállításokat is lehetővé tesznek ezek a programok, de ez az alap, amit mindenkinek úgy javasolnék, mert ez szükséges minimum már a mai világban. Amellett az ember figyel arra, hogy az operációs rendszerét, jellemzően Windows-os számítógépeket használunk magánéletben is, és ezeket frissítsük. A Windows kiad kritikus frissítéseket, amiket a frissítések menüpontban fel kell telepíteni, ezzel is tudjuk csökkenteni a kockázati kitettségünket. Hogyha az adott sérülékenység nem szerepel a rendszerünkben, akkor támadó úgymond nem tud annyi mindent kihasználni, és csökkentjük a lehetőségét, hogy, hogy mi is áldozata legyünk egy ilyen nagy botnet hálózatnak. Ezt az új telepítést, ezt ilyen fél éven, de érdemes megcsinálni például? Hát ezek a, a frissítések, amit kiadnak a gyártók, azért havi, heti havi rendszerességgel jönnek ki erről. Mindig a pértesítést a felhasználó, jobb alsó sarokban megjelenik egy üzenet, hogy frissítéseket kéne telepíteni, ezért a gépet úgy indítjuk. De mondjuk, hogyha van egy olyan jelentősebb, nagy kockázatos sérülékenység, akkor van, hogy sürgősségi frissítést adnak ki, ami telefonunkra, gépünkre, és azt érdemes akkor azonnal telepíteni. Egyrészt, amit említett, hogy újra telepíteni, érdemes az embernek időközönként a teljes számítógépet, a telefont is újra telepíteni, Nyilván úgy, hogy lemente a szükséges adatokat, mert ezzel így ki lehet pucolni azokat a felesleges elemeket, rendszer rendszerkomponenseket, amik egy korábbi telepítésből maradtak fent, és foglalják a memóriát, foglalják a tárhelyet, és lassítják a számítógép működését, nem beszélve arról, hogy egy ilyen lejárt programnak is rengeteg sérülékenysége van, amit ha nem is használunk, a támadók a tudnak arra építeni, hogy ha ott van egy nagyon régi java, akkor nézzük meg, mit tudunk tenni. Belát módszer, hogyha az ember nem boldogul a saját gépén valamivel, akkor átadja az irányítást másnak. Ez azt jelenti, hogy a másik gépnek a fertőzöttségét is beengedem esetleg? Több lehetőség van arra, hogy mondjuk valakitől társegítséget kérünk. Van olyan lehetőség is, hogy mink telefonon nyisvál minket valaki, van a lehetőség, hogy egy, egy adott célprogrammal tudok én a felhasználó számítógépején tevékenykedni, vagy ilyen távoli konfigurálási beállítás mentén én belépek az ő gépére. Ilyen esetben közvetlen nem jellemző, hogy az ember veszélybe kerülne, hogyha azt nézik, hogy ki segít, de nyilván függ az, az adott kapcsolat titkosított-e, van-e tanúsítvány, tehát, hogy valaki beállhat-e a kommunikációba és eljátszhat, hogy a másik. Vannak ilyen támadások is amit angolul men in the hívnak, tehát, hogy két kommunikáló fél közébe áll egy harmadik, és ő eljátszol mind a két fél irányába, hogy ő az. Ilyen esetben, amikor valakitől társegítséget kérünk, meg kell mindig bizonyosodni az adott személye, akinek én őt hiszem. Másfülönben lehet, hogy pont egy támadó kommunikálok, és ő azt mondja, amit az ő céljai, támogatnak és amit ő szeretne velünk elérni. Gyakran van az, hogy kapcsolódunk valamilyen rendszerekhez. Itt a távmunkáról már esett szó a héten, mi azok a fontos, dolgok, amikre még nem tértünk ki esetleg? A távmunkak kapcsán azt fontos megjegyezni, hogy nagyon sok minden szolgáltatás elérhető, ami azt jelenti, hogy közvetlenül nekünk nem szükséges financiális értelemben hozzájárulnak a szolgáltatás működéséhez. Azonban ne higgyük azt, hogy ezek a, a cégek teljes mert ingyen nyújtják ezt, mert viszont a mi adatainkkal azért tudnak gazdálkodni. Ezeknek a cégeknek is van egy, egy szintje, amit fedezni kell valahonnan, és csak azért, mert mindenkinek ingyenes egy szolgáltatás, abból nem fogják fizetni, fedezni a működést. Tehát azért legyünk tisztában, hogy ha valamit ingyen használunk, annak a mi szokásaink, a mi böngészésünk, a mi adataink, címünk, neveink, állományok lehetnek az áraja. Az első, hogy adatvédelmi szempontból, nézzük meg, hogy az adatkezelési tájékoztatóban, mert ebben mit kellene fogom a dokumentum, a legtöbben nem olvassuk át, de amikor bizalmas információkkal dolgozunk, szervezetek is, amikor az irodában ott vagyunk bent, akkor sem adunk oda bárkinek, bármilyen a dokumentumot, hanem bizalmasan kezeljük. Na most a távmunka során azért úgy látszolik az emberek, hogy ez a digitális immunrendszere, ez a védelmi képessége azért, meg fejlesztés a szóló, mert teljesen másik küldözgetik, akár ilyen távmunkás alkalmazáson keresztül osztanak meg olyan bizalmas üzleti, pénzügyi, egészségügyi adatokat, információt, amit adott esetben még szóban sem mondanak el senkinek, csak ez egy más kultúra, és ilyenkor az emberek nem figyelnek. Az, az első pont, amit javasolnék, hogy adatvédelmi szempontból gondolják át. A másik, hogy mindig végponttól végpontig történt titkosítást alkalmazzanak. Az ilyen alkalmazásokban azért általában ezt meg lehet nézni, hogy nem egy nyílt adatfolyamon keresztül hallatszódik a mi hangunk. Hogyha valaki konfigurál egy ilyen távbeszélgetés, akár egy Skype, egy Zoom, egy Teams, vagy bármilyen platformon egy-egy megbeszélést, ott törekedjünk arra, hogy jelszóval végezzünk megbeszélést, jellemzően meetingnek hívják ezeket a, az alkalmakat, és olyan erős jelszót adjunk. Lehetőleg kerüljük azt, hogy mondjuk Facebook-kal, Google-val és más szolgáltatással lépünk be, mi magunk regisztráljunk külön, ne kössenek össze minket más közösségi, más internetes aktivitással. Úgyhogy jellemzően ezeket a javaslatokat tudnám megfogalmazni, amellett, hogy tényleg olyan eszközről tevékenykedünk, ami ellenőrzött és nagy valószínűséggel nem fertőzött. Örülök, hogy itt van, különösképpen azért is, mert az elmúlt időszakban be kell vallanunk, felértékelődött az a információ, és az információzó viszony is meglehetősen összetett, és meglehetősen sokféle kérdéseket vet fel. Gondolom, hogy az egész héten sokfajta érdekes témáról beszélgettek. Van-e olyan dolog, amit esetleg nem tudtak rendesen lezárni, az esetleg pontosítást igényel, ami esetleg kiegészítésre szorul? Mondjon egy-kettő olyan dolgot, ha van olyan, és akkor utána kezdjük a mai nap témáját. Én azt tudom javasolni, hogy mindenképpen. Gondoljon bele, hogy ahogyan a fizikai térben az embernek vannak értékek, ugyanúgy a digitális informatikai rendszerekben is vannak értékek. Nagyvállalatoknál, nem profit szervezeteknél, civil egyesületek is gazdálkodnak rengeteg adattal, ügyfeleikről, beszállítóikról, amelyek szintén van egy megadott értéke. Ezeket lehet, hogy konkrétan most még nem tudják szemszerűsíteni, de higgyék el, hogy az internetnek vannak olyan sötétebb bunyrai, ahol igenis explicit módon, de vannak írva, hogy milyen adatkör mennyibe kerül, mondjuk mm -hmm. egy ügyféladatbázis, e-mail lista, akár sajnos igazolványok, pénzügyi előéletek, böngészés erőzmények, egészségügyi kartonokat is meg lehet vásárolni, mm -hmm. és előbb vagy ezek felértékelődnek. minden, amit teszünk a digitális térben, a digitális lábnyomatunk, a digitális személyiségünk is ö, lesznek ö, nagyobb fenyegetései. Úgyhogy ezt mindenkinek javaslom, hogy tartsa észben. Hát nyilván, és ezzel kapcsolatosan ki kell alakítani a saját magatartását és a saját felfogását, és ebben mindenféle tanácsok és segítségek szoktak Megélni. Én azt gondolom, hogy ön is egy olyan szereplő, aki esetleg ez ügyben tudna segíteni az embereknek. Erre egyébként szükségünk is van, mert be csapatnak bennünket, meg nem tudjuk, hogy hol tulajdonképpen, hol mennyit lehet és hol mennyit kell tulajdonképpen információval bánni. Engem jobban foglalkoztat, hogy végül is ön egy nagyon izgalmas programra készül, vagy legalábbis egy olyan feladatra készül, aminek az a neve, információs biztonsági nap. Tulajdonképpen ez micsoda, és tulajdonképpen mire szolgál, és kiknek segít, és egyáltalán egy kicsit mutassam be ezt a programot, amire remélem ebben az évben már fel tudunk veszülni. Természetesen. Tehát maga az informatikai biztonságnapja nevű rendezvényre beszélünk, amit a 16. éve rendezünk meg. Uh -huh. Budapesten. évben szeptember 23-ára 24 ére tervezzük. Figyelembe vesszük, ha jelenlegi járványak hozta helyzetet, és azt, hogy fizikailag a rendezvényeket nem szabad tartani, úgy terveink szerint valamennyire virtuális térbe fogunk átköltözni, uh -huh. de magán a szakmék programon azért már most is dolgozunk és haladunk. Gyakorlatilag az ITBN az egy olyan összejövettel rendezvény, ahol több mint 2000 ember rengeteg iparágból jönnek. A belépés mindenkinek, aki szereten átogatóként aztán a Jönnek ide akár tanárok, diákok, szakemberek, döntéshozók, társadalomtudósok, fejlesztők, marketingen foglalkozó emberek, jogászok. Igazából a, a teljes nemzetgazdaság minden vertikumából érkeznek látogatók, és két nap során, reggeltől estig, igazán érdekes előadásokat beszélgetésekben lehet részük. Délelőtt, plenáris nagyobb előadások vannak, híresebb, nevesebb, előadókat, független előadókat próbálok meghívni. Az egész program a csütörtöki nap, a pont Power day hívjuk a másik napot, ami azt is jelent, hogy az egész rendezvény a második nap ére kezdett még izgalmasabbá válni. A tavaly évben például Troy Huntot a világ egyik leghíresebb emberét tudtuk elhívni Ausztráliából, aki azzal vált híressé, hogy a világon kiszivárgott e-mail, és jelszó párosokat egy adatbázisba jutotta, -e, és a mai nap már több mint 9 milliárd kiszivárgott, regisztrált, hitelesítő adatot tart számon, amit lehet keresni. Van egy ilyen weboldala, a weboldal, mm -hmm. amit bárki magánemberek, szervezetek tudnak keresni, és meg tudják nézni, hogy egy adott szolgáltatásban regisztrált felhasználói azonosító kiszivárgott-e, ha igen, mikor, és van néhány jó tanács erre vonatkozóra. Ez mennyire, de... mennyire napra kész volt ez a dolog? Mert ugye azért ez eléggé gyorsan telítődik, vagy bővül ez a kör, gondolom. Hát, hát gyakorlatilag igen, másodpercek alatt is, sőt, miközben mi is beszélgetünk, sajnos, mert az egy adatfolyamok is vannak mm -hmm. szervezeteknél, cégeknél, amit nem szeretnének a tulajdonosok, de viszont a hát Heikelep ugye több száz napig vannak benne a rendszereinkben, mm -hmm. amire felfelezzük, mm -hmm. és is ö, sok esetben pakolják ki az adatokat de mert ez egy meglehetősen gyorsan mozgó terület, és ugyanakkor azt mondja, hogy hitelesítheti valaki, hogy rendben van az ő adata vagy az ő kódja, mert tulajdonképpen nem szivárgott már ki, és lehet, hogy három perccel van már annyi annak a dolognak, gondolom. Hát igen, igen, igen, ezt napra kell tartani, van a a értesítés, hogyha valaki szeretne fel iratkozni az ő Aha. hitelesítő adatait, azt megtalálná kell valahol, már ez is azért igazán igaz, hogy mit tekintünk valósnak és felfedezetnek, mert a digitális térben ez nem teljesen egyértelmű, és pont ez volt a téma tavaly évben, hogy true or false, igaz vagy hamis. Hát amit látunk, amit hiszünk, az megtörtént, nem történt, mindenkinek van is saját uh -huh. igazságrendszere, egy tapasztalati. Gondolata, hogy mi történt, mi nem történt meg, és ezt azért igazán érdekes volt megvizsgálni. Hát két két dolog foglalkoztat engem ebben az egész dologban. Egyrészt az, hogy nagyjából el tudom-e képzelni, hogy hogyan zalik az alig, sok-sok embernek egyszerre egy időben ez a fajta információ mozgatása, hogy az igazából tartalmas legyen. A másik pedig az, hogy tulajdonképpen lesz -e ennek a szeptemberben létező napnak, vagy napoknak tulajdonképpen valami vezető gondolata, ami tulajdonképpen, ami körül mozognak majd az információk, amik körül de majd próbálnak valami módon tisztában látni. Igen, maga a rendező Lvidén az lesz, hogy egyre személyesebbek lesznek ezek a, uh -huh. a támadások, ami azt jelenti, hogy eddig sok esetben beszéltünk róla, hallot, de most már ténylegesen a magánéletünk virtuális határán kopogtatnak ezek a történések, a főleg ebben a helyzetben, hogy mindenki haza költözött, úgymond számunkára állt. Hát, és kikerült a. Az adott szervezetéből, cégből abból a fizikailag védett helyből, és saját eszközén kell dolgozni. És most is látjuk, hogy egy a halászati támadáson felhasználók cégek ellen. És egy legfrissebb példát hogy említsek. Létezik egy Zoom nevű platform, amit egyre több ember használ ilyen távbeszélgetésre. Uh -huh. Több, több száz millió töltötték az elmúlt napokban, és képzelje el, hogy kiberbűnözők, ö, több száz olyan domény, tehát internetes elérési útvonalat regisztrálnak, ami a Zoom mindenki szolgáltató hasonlít, és teljes mértékben megegyezik. Mm -hmm. És amikor embereket kiszivárott e-mail és adatbázisokat felhasználva közözgetnek mm -hmm. ilyen kéretlen leveleket, akkor embereket ilyen helyek irányítják át, és a gyanúknak felhasználó becsapják, mert azt hiszik, hogy az a híres szolgáltatónak a weboldal, amire elvágytak, mm -hmm. és maga a, az internetes URL-cém az nem Zoom, hanem egy-egy karakter, egy-egy kiszi -egy elváltozás, hanem az ember nem is venne észre, mert kinézete teljes mértékben hasonlít. Uh -huh. És amikor már ilyen dolgok történnek, hogy a vállalatoknál már magánéletben is megjelennek ezek a kockázatok fenyegetések, akkor mi azt mondtuk, hogy viszont most már ténylegesen ö, azzal foglalkozunk, hogy ez a magánéletben milyen következő ményekkel járt. Az elmúlt években amúgy foglalkoztunk azzal, hogy a mesterséges intelligenc és a gépi tanulás által támogatott támadások hogy hogyan valósulnak meg, hogyan lesznek ezek védelkező képességek szervezeteknél. Igyekszünk mindig a leginnovatív technológiákat felfüggni a konferencián. Nagyon izgalmasokat mondistunk, és tulajdonképpen jó lenne erről egy kicsit többet beszélni, de ugye lesz arra esélyünk szeptember magasságában, hogy kicsit önnel erről egy kicsit többet beszélhessünk, mert én azt gondolom, hogy ennek nagyobb a jelentősége, mint amit ez a pár perc megenged magának. Természetesen akár így és, hogy valaki szeretne, akkor nyugodtan jöjjön a rendezvényére, a jelenlegi állás szerint bármilyen formában is legyen, akár virtuálisan, akár fizikailag, uh -huh. írja be a naptárjában, szeptember 23-24, uh -huh. és uh, ingyen és bérmentre tud eljönni minden látogató személy, aki érdeklődik, uh -huh. a belépési regisztrációhoz kötött, amit majd meg fogunk nyitni uh -huh. hamarosan, és ott bizonyos adatokat megadva, név, e-mail, cím, uh -huh. szakmai érdeklődési kör, uh, utána... Uh, tudunk belépést biztosítani. Amúgy a rendezvényt azért tudjuk megrendezni, mert számtalan szponzor támogatja az mm. eseményt, akik úgymond a felmerülő költséget fedezik. Mm. Hogy kérdezem, hogy arra is van mód, hogy esetleg aki meg nem fér bele a pont az időbe, nem lesz annyi ideje, hogy tulajdonképpen ebben a leglényegesebbekhez hozzáférhessen. Tehát magyarul van ennek egyfajta archívuma, legalábbis a fontosabb elhangzott információkat vagy következtetéseket esetleg megismerhesse. Igen, természetesen írott és multimédiás formában is. Igen. Tervezünk kiadni és hajtótájékoztatót is a legfőbből főbb üzenetekről, illetve közösségi médiában és Youtube-ban is megtalálkozik ezek uh -huh. a felvételek. Uh -huh. A rendezvény honlapja az IPBN.hu, uh -huh. ott az elmúlt évek programjait is meg lehet nézni, uh -huh. és a Youtube csatornán pedig uh -huh. az elmúlt sok-sok év felvételéből lehet válogatni, uh -huh. szinte az összes előadást fel tölteni, és hát azért is jól feltöltjük, mert mi magunk, amikor rendezvényen vagyunk, akkor nagyon nehezen tudunk bejutni egy előadásra, Egyrészt annyi minden történik, annyira fárhuzamosan vannak az események, és annyi emberrel lehet egyeztetni mindenféle ügyben, hogy amúgy sok esetben utólag nézem meg én magam mert nem jutok be, ott nagyon sajnálom a magyar nem látok így. Szóval nem kell tartani, lemaradunk bármiről is, mert utána lehet akkor ótólni az ismereteket, hogy ez jelenti gyakorlatilag. Igen, igen, fontos. Azért már egyetlen kérdésem van, mert ezt folytathatnánk is, mert ugye nagyon elfogyóban az időnk, hogy hogy éreztem magát velük a az izgalmas tudtunk átbeszélni, azt viszont sajnálom, hogy a harmadik gondolat után általában a is az de bármilyen izgalmas a témámot belevágtunk, ott azért egy 10 perces határ után abba kellett hagyni, és nem mindig tudtunk annyira a dolgok mélyében érzekni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt egész héten, és hát remélem, hogy tulajdonképpen olyan fontosságot tudtunk teremteni a témájának, mint amikorát él és hát remélem máskor is találkozhatunk a Cúli Rádió misoraiban, és hallgassunk is bennünket, és köszönjük szépen a munkatársai nevében is a közreműködését, és minden jót kívánok. Bennünket. Köszönöm szépen, és jó egyszer. Viszont Visszahallgatná. Most megteheti! Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin a beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától. Önök a civil rádiót hallják